Шелбі, Мег'юрін, Змія і Голуб Частина перша, розділ перший Бальроз, Лу У тілі, якого торкнулася магія, є щось моторошне Більшість людей найперше помічає запах Не гниль розкладу, а нав'язливу солодкість у носі Різкий смак на язику Окремі люди також відчувають тріпотіння в повітрі Ауру, що тримається на шкірі трупа не наче сама магія досі чомусь присутня, стежить і чекає. Живе. Звісно, ті, кому вистачає дурості про таке потякати, опиняються на вогнищі. За останній рік у різних куточках Бельтери було знайдено тринадцять тіл, удвічі злишком більше, ніж у попередні роки. Хоча церква всіляко старалася приховати таємничі обставини кожної смерті, всіх загиблих поховали в закритих трунах. Он він. Коко показала на чоловіка в кутку. Хоча світло від свічок падало так, що було видно тільки половину його обличчя, завдяки золотій парчі плаща та важкій емблемі на шиї його неможливо було сплутати ні з ким. Він заціпенів у кріслі, явно почуваючись незатишно. Тим часом, як до його круглого черева тулилася напівгола жінка. Я мимоволі всміхнулася. Лише мадам Лабель могла залишити такого аристократа, як П'єр Трамбле, чекати в нутрощах борделю. «Ходімо!» Коко показала на столику протилежному кутку. Невдовзі має прийти бабетта. «Що це за пафосний осел, що носить у жалобі парчу?» – спитала я. Коко зиркнула на Трамбле через плече і дурнувато всміхнулася. «Осел, у якого водяться гроші!» Сьоме зі знайдених тіл належало його донці Філіппі. Після того, як дівчина зникла глупої ночі, аристократію вразила раптова з'ява Філіппи з розітнутим горлом на краю Ломеланколік. Але це було не найстрашніше королівством поповзли чутки, буцімто її знайшли сивою, зморщеною, скаламутними очима та покрученими пальцями. Філіппа перетворилася на стару бабу, маючи всього 24 роки. Люди з кола Трамбле просто не могли цього осягнути. Ніхто не чув, щоб дівчина мала ворогів чи охочих поквитатися з нею, тож така жорстокість щодо неї була непояснена. Однак, хай навіть Філіппа й не мала ворогів, її батько – пафосний осел, нажив їх удосталь, торгуючи магічними речами. Смерть його доньки була пересторогою не можна експлуатувати відьом без наслідків. — Бонжур, До нас підійшла куртизанка з волоссям медового кольору і з надією закліпала віями. Помітивши, як безсоромно вона пожирає поглядом Коко, я захихотіла. Навіть під чоловічою личиною Коко мала приголомшливий вигляд. Хоча насичено-смагляву шкіру її рук, які вона ховала в рукавичках, псували шрами, лице в неї залишалося гладеньким, а чорні очі блищали навіть у напівтемряві. – Чи можу я спокусити вас приєднатися до мене? – Вибач, дорогенька, заговоривши найолесливішим голосом, на який була здатна, я погладила куртизанці долоню, як це до мене робили інші чоловіки. Але цього ранку ми зайняті, невдовзі до нас приєднається медемозель Бабетта. Вона надулася на якусь мить, а тоді перейшла до нашого сусіда, який радо прийняв її запрошення. «Як думаєш, товар при ньому?» Кокопильно оглянула трамбле від лисої маківки до підошву начищеного взуття, затримавшись на нічим не оздоблених пальцях рук. «Бабетта могла збрехати. Можливо, це пастка?» «Бабетта, може, і брехлива, та не дурна. Не стане вона продавати нас, доки ми їй не заплатили». Я з похмурим зачудуванням стежила за іншими куртизанками. Талії в них були затягнуті, груди мало не вивалювалися з одягу, та вони граційно танцювали серед відвідувачів, неначе їх не душили поволі корсети. Однак, заради справедливості варто сказати, що на багатьох із них не було корсетів. І взагалі не було нічого. Майш рацію, Коко витягнула з плаща нашу калитку і кинула її на стіл. Вона зробить це опісля. Ах, Мономур, ти мене раниш. Перед нами з'явилася Бабетта. Сміхнулася і смикнула мій капелюх за крису. Вона, невідмінно від колежанок, по змозі прикривала бліду шкіру багряним шовком. Усе інше, зокрема й шрами, ховав товстий білий шар косметики. Шрами зміїлися по її руках і грудях, утворюючи візерунок, приблизно такий, як у Коко. «А діставши ще десять золотих крон, я не зрадила б вас навіть у сні. «Доброго ранку, бабетто!» Я хихотнула, виставила на стіл одну ногу і відкинулася назад, спираючись на задні ніжки стільця. «Знаєш, у тебе просто надзвичайний дар з'являтися за кілька секунд до чи після наших грошей. Ти що, відчуваєш їхній запах?» Повернулася до Коко. Відтамованої усмішки в неї сіпалися губи. Вона неначе відчуває їхній запах. Бонджур, Луїзо. Бабетта поцілувала мене в щоку, а тоді нахилилася до коко й понизила голос. Козетто, ти, як завжди, маєш приголомшливий вигляд. Коко закотила очі. Ти спізнилася? Прошу вибачення. Бабетта солодкою усмішкою нахилила голову. Однак я вас не впізнала. Ніколи не зрозумію, чому такі гарні жінки вперто маскуються під чоловіків. Жінки без супроводу привертають забагато уваги, сама знаєш. Я зі звичною легкістю забарабанила пальцями по столу і вимушено всміхнулася. Кожна з нас може виявитися відьмою. Та невже? Вона змовницьки підморгнула. Лише дурень прирівняв би двох таких чарівних панянок, як ви, до таких мерзенних, жорстоких істот. Звісно, кивнула я й насунула капелюх ще нижче. Якщо істину природу Кокойбабетти викривали шрами, то дамбланш могли існувати в суспільстві практично непомітно. До них могла належати смаглява жінка, що всілася на трамбле, або куртизанка з медовим волоссям, яка щойно зникла, піднявшись сходами. Але церква спершу розпалює багаття, а вже потім ставить запитання. Бути жінкою зараз небезпечно. Тільки не тут, бабетта розкинула руки й усміхнулася. Тут ми в безпеці, тут про нас дбають. Пропозиція моєї господині досі чинна. Твоя господиня спалила б і тебе, і нас, якби дізналася правду. Я знову зосередилася на трамбле, чиє очевидне багатство встигло привабити ще двох куртизанок. Він гречно боронився від їхніх спроб залізти йому в штани. Ми тут, заради нього. Коко висипла на стіл міст нашої калитки. Десять золотих крон, як і було обіцяно. Бабетта понюхала і затерла носа. «Мммм, я наче запам'ятала двадцять!» «Що?» Мій стілец гепнув землю. Найближчі до нас відвідувачі закліпали, витріщившись у наш бік. Але я не стала на них зважати. Ми зійшлися на десяти. Це було раніше, ніж ви образили мої почуття. Хай йому грець, Бабетто!» Кокохутко прибрала наші гроші, поки Бабетта до них не дотягнулася. «Ти знаєш, як довго нам доводиться збирати таку суму?» Я заговорила, ледве не зриваючись на крик. «Ми навіть не знаємо, чи є перстиню тромбле з собою!» Бабетта лише знизила плечима і простягнула долоню. «Не я винна у тому, що ви досі зрізаєте гаманці на вулиці, як прості злочинниці. Тут, у Бельросс, ви заробили б утричі більше за одну єдину ніч Але ви надто горді для цього Коко глибоко вдихнула Її руки, що лежали на столі, стиснулися в кулаки Послухай, нам шкода, що ми образили твої делікатні почуття Та ми зійшлися на десяти Ми не можемо дозволити собі... Козетто, я чую дзвін монет у твоїй кишені я вражено витріщилася на бабету. Хай йому біс, ти справжня хортиця. Вона зблиснула очима. Ну ж бо, я тут, ризикуючи собою, запрошую вас підслухати, як моя господиня веде справи з мосьє трамбле, та ви ображаєте мене, наче однак саме цієї миті зі сходів плавно спустилася висока, немолода жінка. Темно-смарагдова сукня підкреслювала її полум'яне волосся й фігуру, схожу на пісочний годинник. Щойно вона з'явилася, трамбле незграбно підвівся, а куртизанки довкола нас, зокрема й бабетта, поприсідали в низьких реверансах. Доволі дивно було бачити, як голі жінки роблять реверанси. Мадам Лабель із широкою усмішкою, взявши трамбле за руки, розцілувала його в обидві щоки. Та стиха щось промовила – що саме я не розібрала Коли вона взяла його по-під руку І повела через усю залу до сходів Мене пройняв панічний жах Бабетта краєчком ока Стежила за нами Худко визначайтеся, мій Моя господиня, жінка зайнята Її справи з мосьє Трамбле Триватимуть недовго Я гнівно зиркнула на Бабетту Опираючись бажанню Схопити її обома руками За гарну шию і стиснути Можеш принаймні сказати нам, що купує твоя господиня. Вона ж мусила щось тобі сказати. Це перстень, він зараз у трамбле. Вона всміхнулася, наче кицька що нюхала вершки. Можливо, за додаткові десять крон. Мискоко безнадійно перезирнулись. Якщо бабетта не буде обережною, то невдовзі дізнається, якими мерзенними і жорстокими ми можемо бути. Бельроз міг похвалитися дванадцятьма розкішними кімнатами, в яких тамтешні куртизанки приймали гостей. Але Бабетта не повела нас до жодної з них. Натомість вона відчинила ніяк не позначені тринадцяті двері в кінці коридору і завела нас усередину. «Вітаю, Міамур! Перед вами очі й вуха Бельрозу!» Я закліпала, чекаючи, коли мої очі пристосуються до темряви в цьому новому, вужчому коридорі. Туди пропускали зовсім трохи світла дванадцять вікон. Прямокутних, великих, розташованих уздовж однієї стіни, на однаковій відстані одне від одного. Однак, придивившись, я збагнула, що то зовсім не вікна, а портрети. Я провела пальцем по носу на найближчому до себе портреті зображені прекрасної жінки з соковитими формами та принадною усмішкою. «Хто це?» Знані кортизанки минулих днів!» Бабетта трохи помовчала, захоплено й сумовито глипаючи на ту жінку. «Колись на цьому місці висітиме мій портрет!» Я, суплячись, нахилилася ближче, щоб оглянути жінку, про яку йшлося. Її зображення чомусь було відзеркалене, а його барви приглушені, неначе ми дивилися на картину ззаду і трясся його матері. У неї на очах були два золоті засуви. Це що, вічка? вражено спитала коко і підсунулася ближче. «Бабетто, то що це за моторошний цирк потвор? Бабетта швидко приклала до губ палець. Очі вуха, пам'ятаєте? Вуха! У цьому місці потрібно шепотіти. Мені не хотілося уявляти, навіщо потрібна така архітектурна деталь. Зате я охоче уявила, як, повернувшись додому, до театру, дуже довго прийматиму ванну. І тертиму себе. Завзято тертиму. Залишилося тільки молитися, щоб мої очі це пережили. Однак... Перш ніж я встигла висловити свою відразу, на краю мого поля зору заворушилися дві тіні. Я крутнулася, блискавично піднісши руку до ножа в черевику, перш ніж ці тіні оформилися. І застигла. На мене хитро глипали двоє жахливо знайомих і жахливо неприємних чоловіків. Андре та Грю. Я люто зиркнула на бабету, не випускаючи ножа з руки. Що тут роблять вони? Андре, почувши мій голос, нахилився вперед і поволі закліпав у темряві. «Це що?» Грю придивився до мого обличчя. Навуса не став зважати. Зате затримав погляд на темних бровах і бірузових очах, на веснянкуватому носі і засмаглій шкірі. На його обличчі розтягнулася лиха усмішка. Один передній зуб у нього був щербатий і жовтий. «Привіт, Лулу!» Я, зігнорувавши його, вп'ялася суворим поглядом у бабету. «Ми про таке не домовлялися!» «Ох, Луїзо, розслабся! Вони працюють!» Вона впала на один із дерев'яних стільців, які вони щойно звільнили. «Моя господиня найняла їх, як охоронців!» «Охоронців?» Кокопирхнула й теж потягнулася до ножа під плащем. Андре вишкірив зуби. «Відколи це підглядання вважається охороною?» «Якщо раптом нам стає некомфортно з клієнтом, достатньо лише двічі постукати, і втручаються ці премилі пани!» Бабетта ліниво показала ногою на портрети, продемонструвавши бліду пошрамовану щиколотку. «Це двері, Монамур, миттєвий доступ!» «Мадам Лабель – ідіотка!» Інакше неможливо було пояснити такий, ну, ідіотизм, Андре та Грю, чи не найдурніші злодії, яких я коли-небудь знала, постійно лізли на нашу територію на Східному краю. Хай куди ми йшли, вони перлися слідом, зазвичай на два кроки позаду. А якщо вони кудись йшли, туди неодмінно йшла й поліція. Цим двом потворним гучним здоруванням бракувало спритності та вправності, необхідних для успіху на Східному краю, а ще місків. Мені лячно було й думати, що вони робитимуть, діставши миттєвий доступ до чогось. Тим паче до статевої близькості і насильства. А якщо ця ділова угода про щось свідчила, то вони, ймовірно, були найдрібнішими з пороків у стінах цього борделю. Не хвилюйтеся. Бабетта, наче прочитавши мої думки, злегка всміхнулася тій парочці. «Моя господиня їх порішить, якщо вони зіллють якісь відомості». «Хіба не так, мосьє?» Усмішки зникли у них із облич, і я нарешті зауважила, що шкіра довкола їхніх очей відрізняється кольором. Синці, ножа я все ж не опустила. А що заважає їм злити відомості самій твоїй господині? Ну, бабетка підвелася й промайнула повз нас, ідучи до портрета далі вздовж коридору. Піднесла руку до маленької золотої кнопки поряд із ним. Гадаю, залежить від того, що ви готові їм дати. Може дати ножа вам усім ву... Коли я посунула вперед, здійнявши ножа, Бабетта натиснула на кнопку, і золоті засуви на очах куртизанки розкрилися. Коридор наповнився звуками приглушених голосів Мадам Лабель і Трамбле. Добре подумай, Монамур, зашепотіла Бабетта. «Ваш безцінний перстень може бути в найближчій кімнаті. Ходи сюди, поглянь сама». Вона відступила в бік, не прибираючи пальця з кнопки, і пустила мене до портрета. Я, лайнувшись собі під носа, на навшпиньки, щоб поглянути крізь очниці куртизанки. Трамблет топтався по квітчастому плюшевому килиму в кімнаті. Тут, у цьому пастельному приміщенні, де вранішнє сонце омивало все м'яким золотим світлом, він здавався блідішим, а на чолі в нього виднілися краплинки поту. Нервово облизавши губи, він озирнувся на мадам Лабель, яка стежила за ним із кушетки біля дверей. Навіть сидячи, вона була королівськи граційна. Виструнчена шия, стиснуті пальці рук. «Прошу, мосьє Трамбле, заспокойтеся». «Запевняю вас, що одержу потрібні кошти за тиждень, що найбільше за два». Він коротко мотнув головою. «Надто довго». «Можна зауважити, що з цією ціною, яку ви правите, це однозначно недостатньо довго. Таку астрономічну суму може сплатити лише король, а йому з магічних перснів ніякої користі». «У мене з грудей мало не вискочило серце, і я відступила». А тоді поглянула на Коко. Вона нахмурилась і попорпалась у плащі, шукаючи ще крон. Андре та Грю, радісно вишкірившись, поклали їх у кишені. Пообіцявши собі здерти з них шкіру живцем після викрадення персня, я знову зосередилася на кімнаті. А якби я раптом сказав вам, що в мене на прикметі ще один покупець? запитав Трамбле. Я б назвала вас брехуном, мосіє Трамбле. Ви навряд чи могли б і далі вихвалятися товарами, якими володієте, після того, що сталося з вашою донькою. Трамбле різко розвернувся до неї. Ні слова про мою доньку. Мадам Лабей, розправляючи з підниці, геть не стала на нього зважати. Ба більше, я неабияк здивована тим, що ви й досі не пішли з магічного чорного ринку. Ви ж маєте ще одну доньку, чи не так? Він не відповів, і її усмішка зменшилась і стала жорстокою, переможною. Відьми немилосердні, якщо вони дізнаються, що перснем володієте ви, їхній гнів, що паде на голову решти ваших рідних, буде неприємним. Трамбле, побагранівши на виду, ступив крок до неї. «Ваш натяк мені не надто подобається». «Тоді моя погроза має вам сподобатися, мосьє. Не переходьте мені дороги, бо це буде останнім, що ви зробите в житті». Я, ледь не перехнувши, ще раз позирнула на Коко. Вона тепер трусилася від беззвучного сміху. Бабетта гнівно дивилася на нас. Магічні персні магічними перснями, та ця розмова могла бути вартою сорока крон. На тлі цієї мелодрами бліднув навіть театр. А тепер скажіть мені, промуркотіла мадам Лабель. У вас є інший покупець? Трясся Трамбл кілька довгих секунд нівно дивився на неї, а тоді знехотя хитнув головою. Ні, у мене немає іншого покупця. Я місяцями обривав усі зв'язки з колишніми знайомими, розпродавав увесь товар. Однак цей перстень, він важко ковтнув і жару на його обличчі, як не бувало. І я боюся говорити про нього з кимось, щоб ці демониці, бува, не довідалися, що він у мене. Хизуватися будь-якими їхніми речами було б нерозважливо. Трамблен не відповів. Його погляд залишався відстороненим, наляканим. Неначе він бачив, щось невидиме нам. У мене, не знати чому, судомило горло. Мадам Лабель, не помічаючи його страждань, невблаганно вела далі. Якби не це, можливо, Люба Філіппа досі була б із нами Почувши доншине ім'я, Трамбле рвучко підняв голову І його очі, вже не налякані, зблиснули несамовитою цілеспрямованістю Я спалю цих демонів за те, що вони з нею зробили Яка дурість, перепрошую Знати справи своїх ворогів, мосьє, це моя справа вона граційно підвелася, і він відхитнувся на півкроку. Позаяк вони тепер є і вашими ворогами, мовшу дати вам пораду. Втручатись у справи відьом небезпечно. Забудьте про помсту. Забудьте все, що дізналися про цей світ тіни і магії. Ваші сили незмірно менші і, на жаль, не годяться для протистояння цим жінкам. Смерть – це наймилосердніша з їхніх мук. Дар, який жалують лише тим, хто на нього заслужив. Ви начебто б мали затямити це завдяки Любі Філіппі. Його вуста скривились, і він випростався на весь зріст, сердито захлинаючись словами. Мадам Лабель однаково залишалася вищою за нього на кілька дюймів. «Ви переступаєте межу!» Мадам Лабель не відсахнулася від нього. Натомість вона геть не збентежившись, провела рукою по ліфу сукні і витягнула зі складок спідниці віяло. З його корінця визирав ніж. Люб'язностям, як я бачу, настав кінець. Тоді гаразд, до справ. Розкривши зброю одним широким жестом, вона помахала віялом між ними. Трамбле сторожко придивився до вістра ножа і відступив на крок. Якщо ви бажаєте, щоб я забрала у вас перстень, то я зроблю це тут і зараз. За ціною на п'ять тисяч золотих крон нижчою за ту, яку ви правите. Із його горла вирвався дивний звук, не він задихався. Ви божевільні. Інакше, продовжила вона вже суворіше, коли ви покинете це місце, на шиї у вашої доньки опиниться зашморг. Її звати Селія, так? Ладам де сорсьєр із насолодою витягне з неї молодість. Вип'є все сяйво з її шкіри і весь блиск із її волосся. Коли відьми з нею покінчать, її вже буде не впізнати. Вона буде порожня, зламана, як Філіппа. Ви... ви... Трамбле вирячив очі і на його блискучому лобі виступила вена. Суча дочка! Ви не можете так зі мною вчинити, не можете! — Та ну, є. мій час обмежений. Принц повернувся за Мандіна, і я не хочу пропустити святкування. Він уперто випнув підборіддя. — Я… я не маю його при собі. — Трястя, мене хвилею накрило розчарування, гірке і різке. Кокос стиха лайнулася. — Я вам не вірю. Мадам Лабель, підійшовши до вікна на протилежному боці кімнати, поглянула вниз. Ах, месія трамбле, як такий поважний пан, як ви, міг залишити свою доньку, чекати під дверима борделю. Така легка здобич. Трамбле, рясно пітніючи, квапливо вивернув кишені. Присягаюся, в мене його немає. Погляньте, погляньте. Я притиснула обличчя сильніше, тим часом, як він посунув до неї вмість своїх кишень. Вишиту ручну хустинку, срібний кишеньковий годинник і пригорщу мідних крон. Але не перстень. «Будь ласка, не чіпайте моєї доньки, вона тут ні до чого». Він мав такий жалюгідний вигляд, що мені могло би стати його шкода, якби він щойно не розбив усі мої плани. Однак тепер, споглядаючи, як тремтять його кінцівки та сполотніло його лице, я сповнилася злорадної втіхи. Мадам Лабель, схоже, поділяла мої почуття. Вона театрально зітхнула, прибрала руку з вікна і, як не дивно, повернулася просто до портрета, за яким стояла я. Я, заточившись, приземлилася на п'яту точку і ледве втрималася від лайки. «Що таке?» – прошепотіла Коко, нагнувшись поряд зі мною. Бабетта, насупившись, відпустила кнопку. Я несамовито замахала руками в бік кімнати. Вимовила самими губами, не наважуючись говорити вголос. Здається, «Стається, вона мене побачила». Кокос тривожено округлила очі. Коли її голос опинився ближче, приглушений, але чутний крізь тонку стіну, всі ми заціпеніли. «То скажіть же мені, мосьє, де він тоді?» «Трястя його матері!» Ми з Коко вражено подивилися одна одній в очі. Я не наважувалася повернутися до портрета, однак сильніше притулилася до стіни, жарко й ніяково дихаючи в обличчя самій собі. Відповідай уже їй, беззвучно благала я. Скажи нам. Неймовірно, але Трамблев виконав прохання. Його палка відповідь прозвучала ніжніше за найсолодшу музику. «Він під замком у моєму міському маєтку, ти, хвойда дрімуча!» «Достатньо, мосьє трамбле. Коли двері їхньої кімнати клацнули і відчинились, я мало не уявила, як вона усміхається, так само, як і я. «Сподіваюся, ви не брешете, задля блага вашої доньки!» «На світанку я прибуду до вашого міського маєтку з вашими грішми, і не змушуйте мене чекати!»